și în cer și pe pământ, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, programul I-051. La microfon este preotul Valeriu, care prin harul și bunătate lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, care veți asculta, începe studiul lecțiunii de astăzi cu versetul 34 din Evanghelia după Ioan, capitolul 5. Înainte de aceasta însă dați-mi voie să vă citesc ce a întâmpinat un lucrător al lui Dumnezeu care mergea printre oamenii lumii acestea, invitându-i la Hristos. Unii, spun dumnealui, spun că bunătatea lui Dumnezeu nu se vede, atâtea boli, suferințe, greutăți și chinuri fără hotar. Unde-i dragostea? Cuvântul Domnului răspunde la Evrei 13,5. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Oamenii dintr-un sat erau foarte supărați. Cum să ne iubească Dumnezeu, mi-au spus ei? Nu vezi că nu avem bani să facem și noi câte o petrecere, să bem și să ne veselim? Dacă Dumnezeu v-ar da bani, le-am răspuns eu, ați merge niat cu ei. Un tânăr era și el foarte necăjit. Da, pe mine nu mă iubește Dumnezeu. I-am cerut și eu un costum mai scump ca să merg cu el la bal și nu mi l-a dat. Dacă ți l-ar fi dat, i-am zis eu, ai fi făcut tot felul de păcate purtând l îmi aduc aminte de o femeie care opt ani de zile nu s-a putut scula din pat. Dorea mult să se vindece și mi-a cerut să mă rog pentru sănătatea ei. De ce vrei să te vindeci, am întrebat-o eu. Ca să mă duc din nou la dans, a răspuns ea, pentru că mi-a plăcut foarte mult dansul în viață. Eh, dacă numai pentru asta vrei să te vindeci, slabe speranțe am zis eu. Dumnezeu nu ne vindecă ca să putem păcătui în continuare. După 10 ani de suferință, a fost biruită de dragostea divină, l-a primit pe Hristos ca mântuitor și a trecut la Domnul. Slăvit să fie Domnul! Vedeți, iubiți ascultători, de multe ori lipsurile noastre se datorează faptului că cerem, așa cum spune Iacov în epistola sa, cu gând rău să risipim în plăcerile noastre. Dacă noi am dori să avem cele necesare pentru viața de zi cu zi, așa cum ne învață Domnul Isus în rugăciunea tatăl nostru, El, care ne-a făcut promisiunea cu niciun chip n-am să te las, nici de cum n-am să te părăsesc, el ne le-ar asigura pe toate. Din momentul în care însă dorim lucruri pământești, numai cu scopul de a le risipi în plăcerile noastre trecătoare, El ca un tată bun nu ni le dă, după cum nici noi n-am dat pe mâna copiilor noștri focul, cuțitul sau um, niște material exploziv din moment ce știm că acesta le va face rău pentru că ei nu știu cum să-l folosească. De-a Domnul să învățăm de aici o lecție minunată și anume să ne încredem în El pentru toate nevoile noastre zilnice de care El ne poartă de grijă cu prisosință și în toate celelalte să învățăm să căutăm întotdeauna slava Lui. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintești și ascultarea mesajului care ne stă în față, de așa natură încât inimile noastre să fie ridicate de la cele pământești spre cele cerești și să înțelegem că fericirea pe care o căutăm în lucrurile pământești nu se află aici, ci din adevărata noastră fericire, ca suflete vesnice și care suntem făcuți din tine, stă numai în a te căuta și a te găsi pe tine. Ata să fie slava în veci. Amin. așa după cum inima lui Solomon nu s-a umplut cu tot ceea ce a dat el. Și să nu uităm, Dumnezeu i-a dat lui Solomon bogăție, slavă și mărire, câtă n-a avut nimeni pe pământ înaintea lui și nici după el. În urma la toate acestea, Solomon declară foarte dezamăgit, complet dezamăgit la sfârșitul vieții sale, că toate sunt deșeptăciune și goană după vânt. Iubiți ascultători, dacă nimeni nu poate avea cât el și chiar dacă am putea avea cât a avut Solomon, noi toți cei care ne zbatem în fiecare zi să ne găsim liniștea și pacea în lucrurile acestea pământești, de ce nu ascultăm la el? Cu cât mai mult toți cei care se numesc credincioși și citesc Biblia, sau dacă nu o citesc cel puțin, o au, și dacă nici nu o citesc și nu o au, au respect măcar în mintea lor pentru ea, să afle astăzi. Că fericirea nu se află în a avea mai mult, în a avea nimic din cele pământești, ci fericirea se află în a-l avea pe Dumnezeu, care vrea și astăzi să ne umple inimile, prezentându-se prin programul de față. Ne aflăm așadar, iubiți ascultători, în Evanghelia după Ioan la capitolul 4, de unde ne vom începe studiul cu versetul 34, citindu-l urmat de explicații de care îl însoțesc. Împrejurarea aceasta în care ne aflăm este tocmai împrejurarea în care femeia aceea din Samaria venise la fântână ca să scoate apă din fântâna de la Sihar și Domnul Iisus a prezentat și i-a dat ceva mult mai mult decât apa aceasta. Dovadă că ea găsise apea vieții veșnice, aceea care satură sufletul, este faptul că ea și-a lăsat găleata acolo. Au uitat de setea pământească. Cine l-a întâlnit pe Domnul Isus Hristos este atât de plin în viața lui, încât lucrurile acestea materiale joacă un rol neglijabil. Total poți să uiți de ele cum femeia uitase găleata la fântână de bucurie că l-a găsit pe Domnul Isus. Versetul 34 cu care ne începem astăzi studiul Cuvântului Lui Dumnezeu sunt în felul următor. Isus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Deci, femeia, după ce a stat de vorbă cu Domnul Isus și a aflat că este Mesia, a uitat de găleata ei și a lăsat-o la fântână și a dat fugă în sat, în cetate, să spună la toți că acesta este Mesia cel așteptat de veacuri. Oamenii fiind convinși de puterea de vorbire pe care o exercita femeia asupra lor, au ieșit la Domnul Isus să vadă. În timp ce veneau ei la Domnul Isus ca să asculte și să-L vadă și ei pe Mesia, în același timp ucenicii veneau din cetate cu cele de ale mâncării și au vrut să-i dea Domnul Isus să mănânce. Îl tot îmbiau să mănânce, Domnul Isus, însă avea mult mai mult de făcut acum decât să-și hrănească trupul, el vrea să hrănească mulțimea însetată cu viața veșnică, cu apa vie, pe care cine o bea nu mai însetează în veac. De aceea, la insistențele lor, Domnul Iisus le-a spus cele ce am citit, mâncarea mea este să fac voia celui ce m a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Știți, mâncarea, așa după cum este cunoscut, este una din principalele condiții ale păstrării vieții. Fără hrană nu este cu putință viața, nici cea fizică și nici cea spirituală. Întrebam odată pe o tânără care în fiecare dimineață, vă rog, rețineți, folosește două ore pline, 120 de minute, pentru să facă exerciții pentru întreținerea siluetei trupești. Am întrebat-o, dacă pentru trupul acesta trecător, care în orice clipă poate fi trimis la locul lui în pământ și Domnul să schimbe sufletul la el, dacă pentru trupul acesta trecător folosești două ore, cât dai pentru sufletul tău netrecător, nemuritor? A dat din numeri și a văzut de drumea ai departe, dar până într-o zi, până când Domnul o va chema și o va întreba. Și atunci, în versetul de mai sus, Domnul Isus Hristos ne descopere hrana ființelor spirituale, a ființelor cerești, care trăiesc spre slava lui Dumnezeu și pentru împlinirea lucrării Lui. Mâncarea mea, spune Domnul Isus, este să fac voia celui ce m-a trimis. Voia lui Dumnezeu. Aceasta este mâncarea celor născuți din Dumnezeu. Să dorești voia lui Dumnezeu ca pe hrana care îți păstrează viața. Iată semnul că ești născut din nou din Dumnezeu. Și nu poți să dorești cu adevărat voia lui Dumnezeu decât după ce te-ai lepădat cu adevărat de voia ta, de voia neamului tău, de voia familiei tale, de voia grupului religios a cultului din care faci parte, din voia vreo fiecărui om care ar putea fi asupra ta. Poți să te lepezi de multe lucruri, dar dacă nu te-ai de tine însuți de voia ta, încă n-ai făcut niciun pas spre Dumnezeu. Mulți oameni din cei care au părăsit România și au mers în alte țări, mai îndepărtate sau mai înapropiate, în apus, au fost foarte dezamăgiți și în țările acelea. Ei credeau că plecând din România din condițiile care erau atunci pe vremea comunismului, și ajungând aici în țările așa zise libere, vor trăi o viață fericită, dar au fost foarte dezamăgiți. Și știți de ce? Când li s-a făcut vama, au putut să-i controleze de toate vame și numai de omul lor vechi nu i-a putut dezbăra. Nici ei nu l-au văzut și nici nu i-ar fi putut elibera, ci de omul vechi eliberează numai Domnul Iisus. Și așa s-au făcut că oamenii aceștia au plecat cu omul lor vechi după ei acolo în țările acelea și au fost tot atât de nefericiți pentru că fericirea nu vine de la lucrurile văzute, ci fericirea vine de la cele nevăzute și fericirea adevărată vine când ești liber în Hristos. Câte vreme nu ești în Hristos, ești rob al păcatului, fie că ești într-o țară comunistă, fie că ești într-o țară capitalistă, fie că ești în belșug, fie că ești în lipsă, așa cum a fost și Solomon. Solomon a trăit cu ce a vrut el mai bine, mai și mai plăcut aici pe pământ, dar fiind rob al plăcerilor de jos, a fost un om nefericit, în mijlocul atâtui, atât de mult berșug. Voia ta este cea mai periculoasă și cea mai mare este sâmburele nenorocirii tale dacă nu știi să o predai lui Dumnezeu. Voința ne-a fost dată de Dumnezeu cu un singur scop, ca prin ea să ne dăm Lui. Dacă voința o folosim în oricare alt scop, în afară de a ne preda Lui și a face voia Lui prin voia noastră, ne-am greșit ținta și ne semnăm cu propriile noastre mâini nefericirea noastră zice Sfântul Simeon, noul teolog, în felul următor. Se de mulți de viața aceasta și de lucrurile vieții, dar puțin se leapă de voile lor. Un alt om al lui Dumnezeu zicea, după cum omul înfometat mănâncă cu plăcere mâncarea, iar cel însetat bea cu plăcere apa, așa se întâmplă și în viața duhovnicească. Cei ce slujesc Domnului îi slujesc cu mare plăcere și voia lui devine dorința lor arzătoare. Da, Hrana duhovnicească adevărată pentru noi credincioși o găsim în dorirea și împlinirea voiei lui Dumnezeu. Acest adevăr l-a spus Domnul Iisus și atunci când a fost îndemnat de satana să prefacă pietrele în pâini. El a răspuns așa, omul nu trăiește numai cu pâine. Altădată, ucenicii îl lăsaseră înfometat la fântână, înapoiindu-se, ei îl găsesc în lucrarea duhovnicească de vestire a Evangheliei samaritenilor fără să simtă nevoia de hrană. Atunci el le-a spus Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. El săturase un suflet flămând, femeia samariteancă, și continua să hrănească alte suflete pe samaritenii care ieșiseră din cetate. Taina unei adevărate vieți duhovnicești stă în dorirea voiei lui Dumnezeu și ascultarea de această sfântă voie. Păcatul nu s niciodată, fiindcă păcatul este neascultare. Tot așa și egoismul, căci numai acela trăiește care iubește și iubirea nu caută folosul său, ci al celorlalți. Dacă dorim să împlinim voia lui Dumnezeu, Duhul nostru își va găsi hrana în fiecare faptă de ascultare și în orice jertfă pe care o face iubirea. Dragul meu frate, vrei să cunoști taina unei astfel de vieți? Atunci, ținta să-ți fie să împlinești în totul voia lui Dumnezeu. Iată mana ascunsă care vindecă pe toți cei ce se hrănesc din ea, așa cum ne este descrisă la Apocalipsa 2 cu 17. Domnul Isus își găsea plăcerea sa cea mare în împlinirea voiei lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu era mântuirea păcătoșilor și sfințirea lor. El voia să facă și pe ucenici să înțeleagă acest mare adevăr. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Întâi voia lui Dumnezeu și apoi lucrarea lui Dumnezeu. Numai cine primește cu adevărat voia lui Dumnezeu în viața lui, numai acela poate să înțeleagă și să împlinească și lucrarea lui Dumnezeu. Domnul Isus ne spune la evrei, Iată mă vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și apoi din voia aceasta lui Dumnezeu pe care a venit să o facă, a ieșit mântuirea păcătoșilor, adică a ieșit lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea, deci, este cu totul, supusă și subordonată voiei lui Dumnezeu. Cum o să facă lucrarea lui Dumnezeu cineva care nu cunoaște voia lui Dumnezeu? E ca și cum ai vrea să faci o casă fără să ai planul. Nu putem să împlinim voia lui Dumnezeu dacă nu simțim nevoie de a sta în atârnare de Dumnezeu, de a ne supune viața noastră voiei lui. În felul acesta voia lui Dumnezeu nu este un lucru impus de El, ci este un lucru dorit și necesar, iar împlinirea ei nu este o povară, ci o ușurare sau un mare bine este ceva care păstrează viața noastră. Izvorul puterii din viața Domnului Iisus era hrana Lui, iar hrana Lui era împlinirea voiei Tatălui care îi păstra viața. Voia lui Dumnezeu se făcea una cu Domnul Isus. Se întrupa în El, se topea în El. Era ceva din El, din ființa Lui, așa cum este hrana pe care o mâncăm noi în trupul nostru. Și în această privință, Domnul Isus ne este tot El pildă. Câteodată, voia Lui Dumnezeu este ceva din afara noastră, ceva care parcă ni se cere fără să fim convinși, ceva care ni se impune peste voința sau dorința noastră și atunci ne devine povară și ne luptăm împotriva ei. Voia lui Dumnezeu, iubiților, trebuie să ajungă parte din noi, una cu noi. Așa durește Dumnezeu din partea noastră. Voia lui Dumnezeu trebuie să fie idealul vieții noastre, preocuparea gândilor noastre, hrana cea mai plăcută pentru noi, desfătarea vieții noastre. Atunci suntem destoinici și pentru lucrarea lui Dumnezeu, iar slava lui este steagul nostru în orice timp și în orice loc. Slăviți să fie Domnul! În versetul 35, Domnul Isus continuă răspunsul dat ucenicilor care îl îmbiau la mâncare în felul următor. Nu ziceți voi că mai sunt patru luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum gata pentru seceriș. Vedeți, nu ce spun eu sau ce spune alt om are însemnătate, ci ceea ce spune Domnul Isus, Aceasta are însemnătate, mare însemnătate pentru mine. Să fiu, deci, cu toată atenția la ceea ce îmi spune El în toată vremea. Chiar dacă eu, după cele binecunoscute pe pământ, legi și el, spun adevărul, mi se pare că spun adevărul. Totuși să fiu atent la ce spune Domnul Isus, chiar dacă El spune ceva cu totul împotriva celor cunoscute de mine. Domnul Iisus este adevărul și El spune adevărul, iar eu trebuie să cred și să primesc ceea ce îmi spune El. Domnul Iisus zice, nu ziceți voi că mai sunt patru luni până la seceriș, dar eu, accentuează El, vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Observăm, deci... Ca să vezi și să înțelegi lucrurile pe care ți le spune Domnul Isus, trebuie să-ți ridici ochii de la cele de pe pământ, de la puterea și știința ta, de la puterea și știința întregii omeniri și să privești în sus după cuvântul pe care ți-l spune Domnul. Așa vei avea adevărul, de care, adevărul acela care trece dincolo de cele pământești și vei cunoaște frumuseți și realități nebănuite. Domnul Isus vorbea despre timpul în care el trăia pe pământ și care era timpul sfârșitului vechiului legământ în care a stăpânit legea. În acel timp al vechiului legământ, prorocii vestiseră venirea Mesiei a lui Hristos pentru a aduce poporului său binecuvântarea. Dar pe temeiul supunerii față de lege, poporul n-a putut să câștige nicio binecuvântare. Prorociile lor, îndeosebi prorocia lui Ioan Botezătorul, au adus însă roadă pentru că în mijlocul necredinței iudeilor mândri, mulți așteptau pe Mesia. Această așteptare se vede chiar la Samariteancă și la ceilalți oameni din cetatea ei. Mulți simțeau în acel timp nevoi, care nu găseau nicio împlinire în starea de atunci a poporului. Această așteptare a Mesiei era urmarea semănătorii proorocilor. După cum Domnul Iisus spune aici, semănăturile erau albe pentru seceriși. Ucenicii care slujdeau acum drept secerători adunau rod în viața veșnică. Semănătorii și secerătorii se bucurau împreună pentru că toți lucraseră în vederea aceluiași scop. Minunat este cuvântul lui Dumnezeu. În litera lui descoperim adevărul cel de dincolo de văl, așa cum samaritenii care veneau la Domnul Isus prin lanurile de greu verde erau holdele albe pe care el le vedea și le-au văzut și ucenicii după ce și-au ridicat ochii de la cele de pe pământ. În răspunsul Domnului Isus dat ucenicilor, la versetul 36, el continuă în felul următor. Cine seceră primește o plată și strânge roadă pentru viața veșnică. Pentru ca și cel ce seamănă, și cel ce seceră să se bucure în același timp. Așa după cum s-a spus și în meditațiile dinainte, timpul în care trăia Domnul Isus aici pe pământ era sfârșitul timpului în care a stăpânit legea, timpul de legământ, care era numai un îndrumător spre Hristos. Era numai sămânța semănată adevărului, iar acum, odată cu venirea lui Hristos, sămânța a răsărit, și era gata pentru seceriș. Când vine Hristos, totul e gata pentru seceriș, adică nu mai urmează altceva. Viața veche se încheie și începe o alta nouă. Dumnezeu, în zbuciumata istorie a omenirii, a semănat mereu sămânța adevărului său, sămânța cuvântului său pentru izbăvirea omului căzut în robia păcatului și a morții și, la timpul potrivit, a trimis pe Fiul său, Isus Hristos, ca să împlinească izbăvirea, adică să secere lanul și să adune greul grinar, să adune într-un singur trup pe toți copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Să supună toate lucrurile pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Să unească cele de pe pământ cu cele din cer. Cine seceră, spune Domnul Iisus aici, primește o plată și strânge roadă pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Semănatul și seceratul nu sunt în același timp. Degeaba aștepți astăzi roadele unei semințe pe care ai semănat-o de dimineață. Semănătorul aruncă sămânța pretutindeni, fără să se gândească la soarta ei dar are nădejde că va aduce roade. Tot așa este și duhovnicește. Este o vreme când trebuie să arunci sămânța, să semini cuvântul adevărului lui Dumnezeu. Apoi cuvântul semănat trebuie să moară ca și bobul de grâu, care nu dă roade dacă nu moare mai întâi. Lucrarea semănătorului, aparent atât de zadarnică, sprijinită numai de nădejde, este totuși neapărat necesară. Urmează apoi vremea plăcută a seceratului, când o steneala se șterge din pricina bucuriei pe care o trăiesc secerătorii. În Samaria era vremea seceratului. Roadele erau coapte, gata pentru seceriș. Ca să fim împreună lucrători cu Dumnezeu, trebuie mai întâi să fim născuți din El, să avem vârsta, să avem creșterea duhovnicească, necesară muncii pe ogor și apoi să avem părtășie cu Dumnezeu printr-o viață de ascultare, și supunere față de El și de cuvântul Lui numai cine se lepădă de voia Lui și primește în El voia Lui Dumnezeu poate fi ales pentru lucrarea cea sfântă numai în atârnare totală de Dumnezeu vom putea semăna în credință și vom secera în ascultare deci spune domnul Isus strânge roadă pentru viața veșnică în Proverbe 25 cu 13 spune ca coreala zăpezii pe vremea secerișului. Vremea secerișului este o vreme arzătoare, cea mai arzătoare din tot anul, dar secerișul trebuie să se facă pentru ca să fie pâine, altfel ne pândește moartea. Roada strânsă la vremea secerișului, prin osteneala unora care sunt chemați de Dumnezeu, nu este pentru cei ce s-au ostenit făcând această lucrare, ci pentru viața veșnică, adică pentru Dumnezeu. Pentru cei ce se ostenesc în această lucrare, este o plată, dar roadele lucrării aparțin lui Dumnezeu. Să știm bine lucrul acesta. Dar care este răsplata noastră a celor care lucrăm pe ogorul lui Dumnezeu? Una singură, și anume Dumnezeu. Avraame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare, spune în facerea 15 cu 1. Să avem grijă, mare grijă, fraților, ca toată osteneala noastră și roada acestei osteneri să fie pentru viața veșnică, nu pentru cele trecătoare, pentru cele care nu intră în veșnicie. Căci nu toate lucrările religioase trec în veșnicie. Spre exemplu, lucrarea Duhului de partidă, din interes personal, câștig mărșăl sau din slavă de șaptă. Acestea nu trec în veșnicie. Cine nu strânge cu mine, risipește! spunea Domnul Isus în Matei 12,30. Tot ceea ce împiedică roada pentru viața veșnică, de natură veșnică, lucrarea noastră, trebuie să înlăturăm în grabă. Timpul Marei Socoteli este aproape. Domnul să ne ajute să înțelegem adevărul acesta. Domnul Isus continuă vorbirea cu cenicii pe tema aceasta în versetul 37 și le spune Căci în această privință este adevărată zicala. Unul seamănă, iar altul seceră. Iată aici o zicală din popor în gura Domnului Isus, Și, probabil, el va fi folosit din când în când asemenea proverbe care conțineau adevărul și care, spuse acolo unde trebuia, netezeau drumul ascultătorilor pentru înțelegerea și primirea adevărului Dumnezeiesc. Și Sfinții Apostoli, Pavel mai ales, și prorocii din vechime au folosit proverbele și zicătorile în folosul cauzei lui Dumnezeu. Pentru ca adevărul lui Dumnezeu să fie primit mai ușor de oameni, trimisul lui Dumnezeu poate folosi tot ce stă în, la îndemână, istorioare, asemănări, pilde, proverbe și cugetări, pentru că în felul acesta lucrarea să fie făcută mai ușor și mai cu spor, desigur, fără să se facă abuz, căci orice abuz strică. Domnul Isus ne este pildă și în privința aceasta. Să privim la El și vom primi lumină în toate lucrurile. Ce în această privință, spune Domnul Isus, este adevărată zicala, unul seamănă, iar altul seceră. Lucrătorii pe ogorul lui Dumnezeu fac lucrarea nu pentru ei, ci pentru Dumnezeu, stăpânul ogorului. Roada este a lui în întregime, iar lucrătorul va primi plată pentru munca lui, cum i-a zis și în meditația dinainte. Se poate întâmpla și lucrul acesta de multe ori, ca cel care seamănă să nu mai vină la secerat. El și-a făcut partea lui la timpul potrivit, iar altul, pentru o altă muncă, dar în același ogor și pentru aceea țintă, vine și muncește după cum îi dă stăpânul să muncească. N-ar fi cât se poate de nepotrivit și chiar o nebunie ca un lucrător să se supere pe alt lucrător și să lupte împotriva lui pentru că nu face lucru pe care l-a făcut el cu câteva luni înainte? Când a fost timpul de semănat s-a făcut lucrul acesta, dar la timpul seceratului nimeni nu mai seamănă. Nu se poate să lucrezi pentru veșnicie de unul singur. Degeaba începi să culegi roade pentru Dumnezeu dacă nu s-a ostenit altul înaintea ta semănând. Și degeaba semeni ceva dacă nu lași lui Dumnezeu libertatea ca la vremea potrivită să-și aleagă secerătorul, poate altul decât pe tine. Așa găsește Dumnezeu că este bine. Unul să semene și altul să secere. Poate că noi am gândit că este mai bine ca acela care se ostenește semănând să aibă și bucuria strângerii roadelor. Dar, cum s-a mai zis, roadele nu sunt pentru cel ce lucrează, nici pentru cel ce seamănă, nici pentru cel ce seceră, ci pentru Dumnezeu. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului I051. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin.